Бувають дні, часом холодні зимові, часом спекотні літні, часом прохолодні осінні, Коли опадають тебе зранку лінощі, отакі солодкі, смачні ватяні лінощі, коли ніженьки, м'яко огрівшись під ковдрою, кожним пальчиком волають. Нікуди не підемо. Коли рученькі рожеві пестунки нявчать пухнасто, нічого не робитимемо. Коли вустонька зманіжені вишенькі полунички просять, хочемо гам-гам і не будь-що, а шоколадку з молочком. У такі дні Софія, свідомо проймаючи неминучу у воснажливій щоденній боротьбі з прикрою вадою, Тимчасову поразку давала собі спокій. Переносила процедуру катування ранковим ставанням, вмиванням, чесанням, фарбуванням, готуванням снідання на потім. І обмежувалася чаюванням з посмакіттю. На швидку руч приготувала на талочці налиснички і заходилася чаклувати, вимудровуючи оту посмакіттю. На перше – полуниці з вершками. На друге – морозиво. І не просто морозиво, а суперморозиво. То лише примітивні, первісні люди, чий смак нещодавно зліз із пальми, можуть споживати цей вишуканий холодний делікатес похадцем, цямкаючи разом із вафельним стаканчиком. Справжні гурмани, котрі шанують рецептори свого язика і спроможні оцінити вдале поєднання вишуканих продуктів, чинять інакше. Софія звільнила морозиво від вафельних формочок. Вона їх терпіти не могла. Наталочка, знаючи мамині смаки, вже чатувала на процес викидання цих відходів виробництва. Вона двічі зробила плям, і вафельки щезли, ніби їх ніколи не існувало. Софія поклала морозиво до фігурних вазочок на ніжці. Наталочину порцію прикрасила полуницями, а свою полила вишневим лікером з п'яними вишнями і притрусила тертим шоколадом. Третьою стравою налаштувалися слугувати шоколадні цукерки і велике горня холодного густого молока. Головна і неодмінна складова – червоний том дюма який лише вчора Софія отримала в книгарні передплатних видань. Вже спокусливо приготувала своє принадне частування пригодами з надливих дам і мужніх кавалерів для спраглої романтичних зітхань жіночої душеньки. Перечуваючи на солоду бані цілий комплекс на солод, Софія обклалася подушками і подушечками, пірнула під ковдру, відкрила першу сторінку нової книжки і наповнила ротика прохолодно-п'янкими солодощами. Мурмяу, посмакіть, оце воно щастя. Поволі перегорталися сторінки, одна по одній зникали полонички. Дійшла черга і до цукерок. Та лише одні з них судилося зазнати насолоди розтанути, огорнувши неземними пестощами тонкого, солодко-кислувато-винно-коньячно-молочного смаку справжніх шоколадних делікатесів вибагливі рецептори досвідченої гурманки. Цю мить до дверей постукали. Кришучи очима іскри Софія відчинила, готова на шмаття розірвати на хабу, який смів порушити її раювання.